Diana hora. Molt bon dia i benvinguts al Diana Primera Hora. L'actualitat ens porta a fer-nos ressò dels aspectes més destacats de l'acte informatiu que oferta aquest dimecres el grup municipal dels socialistes sobre la situació de manca de places de l'Escola Bressol Municipal. Repassem aquesta i altres qüestions en titulars. El Partit dels Socialistes de Catalunya, Tiana, defensa que l'edifici que acollia la Nova Guineu disposa d'unes instal·lacions idònies per acollir la cinquantena de places que manquen a l'escola Bressol Municipal. Així ho ha afirmat aquesta formació en l'acte informatiu que ha organitzat aquest dimecres a la Sala Albenis. Les Nits de Música al Jardí Lleu a l'Anglata conviden aquest dijous als assistents a endinsar-se en les arrels musicals del cuba i veí de Tiana Melsemé. Acompanyat d'una guitarra, el músic presentarà un repertori sota el nom de carip acústic en el qual presentarà cançons d'Aití, de Jamaica i Cuba. Aquesta setmana ha culminat el procés de fusió iniciat mesos enrere entre Maresme Digital TV i Televisió de Mataró. Ho ha fet amb l'estrena d'identitat corporativa, es tracta d'MU TV. A partir d'aquesta marca es vol identificar la televisió de proximitat del Maresme, tot mantenint la cohesió comarcal però potenciant també la identitat dels municipis. I l'actor nou Albert, que interpretava el Martí a la sèrie Vent del Pla de TV3, visita aquest dijous la Casa de Colònies de la Cundaria per fer una classe magistral de teatre. I és que més d'una trentena d'infants entre 9 i 16 anys participen de les colònies teatrals que la Fundació Pere Terrés ha organitzat a les instal·lacions de Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. El Partit dels Socialistes de Catalunya tient en defensa que l'edifici que acollia la Nova Guineu disposa d'unes instal·lacions idònies per acollir la cinquantena de places que manquen a l'escola Bressol Municipal. Així ho ha firmat el grup municipal en l'acte informatiu que ha organitzat aquest dimecres a la sala Albénis. I és que, segons ha explicat el regidor socialista Héctor González, el Departament d'Educació va autoritzar l'obertura del centre de la Nova Guineu com a escola Bressol i, per tant, el cessament de la seva activitat no ha estat pel fet que no reunís les condicions mínimes per funcionar com metal. És en aquest sentit que el PSC manifesta que l'edifici és apte per acollir noves places de l'Escola Bressol Municipal. D'aquesta manera es desmanteix també el que defensa l'equip de govern. Se'ns ha confirmat que efectivament complia doncs, el decret llei que possibilità la, la tasca doncs, professional d'Escola de, Bressol. Per tant, aquesta confirmació ens obre una finestra d'esperança perquè clar evidentment si es tractés un edifici que no complís cap mena de normativa doncs ho entendria però és que sí que la complia i de fet tothom sab i també hi ha constància el de la Primera Educació que el cessament de l'activitat ha estat per motius personals. No ha sigut un cessament eh, d'ofici per incompliment de normatives el PSC s'acull el que va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 18 de setembre del 2003, pel qual s'autoritza l'obertura de la Guineu com a centre docent privat. El DOC també publica el 2009 la resolució que autoritza el cessament d'activitats davant de la petició per part del titular de la Guineu. Es tractaria, doncs, d'un cessament voluntari. Recordem que l'aprofitament de l'edifici de la nova Guineu per acollir les places que manquen a l'Escola Brassol Municipal és una de les solucions immediates que el PSC defensa més fermament. L'altra proposta del grup municipal passa per la instal·lació de dos mòduls prefabricats d'instal·lació ràpida. Segons la formació, aquesta última actuació s'ha dut a terme en diversos municipis i és una fórmula viable econòmicament i pedagògicament. Són aquestes les propostes que s'han posat sobre la taula en l'acte informatiu d'aquest dimecres, al qual hi han assistit prop d'una trentena de persones. Sentim l'opinió de dues de les mares que s'han quedat fora del sorteig. Totes dues contraposen les solucions proposades pel govern i les assenyalades per l'oposició. Las dos opciones que dan creo que és mejor que la que él da de, de una educadora a domicilio, pienso, vaya. i el dinero lo van a gastar igual, invertir, ponerse de acuerdo i hacer algo, porque és para el pueblo, no és per los partidos políticos. jo que parlaven de deixar a la meva filla amb una persona que no conec de res, que no té un joc que estigui habituat per a, aquest, per a aquesta educació ni re I després el tema del, de l'antic esposador, tampoc ho veig molt amb molta claretat. Durant l'acte informatiu d'aquest dimecres, el Partit dels Socialistes també ha manifestat la seva voluntat de conèixer l'opinió del soci de govern, Convergència i Unió. Així mateix ha tornat a reivindicar com a condició indispensable per tirar endavant les seves propostes la voluntat política per part de l'equip de govern. Les Nits de Música al Jardí Lola Anglata conviden aquest dijous els assistents a endinsar-se en les arrels musicals del cuba i veí de Tiana Melcemer. Acompanyat d'una guitarra, presentarà un repertori sota el nom de Carib Acústic, en el qual presentarà cançons haití de Jamaica i Cuba. A través d'aquest recull fa una recerca en els racons perduts de les seves tradicions familiars. Melcemer et dona més de tants. El repertori ha nascut per fer concerts per recordar fons per a Haití no? i bueno, bàsicament això ha sigut també l'incentivament per retrobar-me amb aquesta música quan era petit. La veritat és que em dona molta il·lusió perquè és una música que estava com amagada darrere record, dels records no? i no, no havia tornat a, a tocar-la mai i ara sí, em fa molta il·lusió i, i la gent l'agrada molt també. I wanna ride the streets to find the music of the city Mels C.M. Me va començar a desenvolupar el seu interès per la música en un entorn religiós. És en aquest context on trobava cançons amb clares influències cubanes i haitianes que han deixat emprenta en la seva trajectòria musical. El cantautoconcep la música com una expressió de la vida mateixa i en aquest sentit les cançons com experiències convertides en música. SeME, de pares haitian reconeix que la música del que és el país més pobre del Carib fa manifestar una alegria que vol esdevenir una sortida en un context un context social complicat. Aunque moltes d'aquestes cançons parlen de coses no tan alegres, però en definitiva és una manera de, de trobar-se amb l'alegria de viure. No? Perquè, per exemple, a Haití, on les coses han sigut molt difícils, sempre, no? des, de, des de sempre, la música és molt, és molt alegre. No? És la manera de trobar un, una sortida a la situació difícil en la que viuen. No? Doncs, tota aquesta música té una, una inclinació cap a la joia. Encara que aquesta nit actuarà en solitari, Mel forma part del grup Black Gandhi, format per sis artistes que tenen la base musical de les seves cançons en el reggae, però també s'endinsen en les arrels del fang, el rock, el gospel, intentant aconseguir un resultat fresc i particular. El seu repertori està conformat per cançons pròpies amb influències d'artistes com The Wailers, James Brown, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Sting o Ben Harper. Mel també és professor de l'Escola Municipal de Municipal música i dansa i forma part de les formacions Esclat Gospel Singers de Manresa, Sol i Mel i també col·labora esporàdicament en projectes de jazz. Entre els seus projectes de futur es troba la voluntat de constituir un trio musical amb els músics teanencs Aleix Tobias i Guillem Aguilar. Aquesta nit actuarà a partir de les 10 al Jardí Lol Anglada són de partir que va bandera diana primera hora Aquesta setmana ha culminat el procés de fusió iniciat mesos enrere entre Maresme Digital TV i Televisió de Mataró. Ho ha fet amb l'estrena d'identitat corporativa. Es tracta de MUTB. A partir d'aquesta marca es vol identificar la televisió de proximitat del Maresma, tot mantenir la cohesió comarcal, però potenciant també la identitat dels municipis. Joan Catàs, el gerent del Consorci Digital Mataró-Maresme. Amb aquesta nova identitat, el que nosaltres volem és reforçar, sobretot, el projecte de televisió, projecte de servei públic i també a la vegada basar-ho amb el que és doncs la, la realitat territorial del, del Maresme, no? la realitat territorial a la qual nosaltres hem de servir. Nosaltres hem de ser una televisió útil, però per, per Mataró i per tota la comarca. El model de producció informativa pel qual s'havia apostat en un principi des del Consorci digital Mataró Maresma passava per una elaboració en xarxa a partir de la complicitat dels mitjans locals de cada municipi. El director gerent del Consorci Mataró Maresma ha conegut que el sistema no ha acabat de funcionar i, en aquest sentit, ha la necessitat de prendre les decisions oportunes a partir d'aquesta experiència. Sentim Joan Catà. Del que es tracta a partir d'ara és de treure'n les lliçons per fer possible que la realitat de tots els pobles doncs, es pugui veure a les pantalles de m TV i M2 TV, però no només a les pantalles, sinó també a través de la nostra televisió a la carta, de la nostra televisió per IP, que és eh, el chip TV, que és una eina, una plataforma de la xarxa de televisions locals que està a disposició, doncs en el cas del Maresme, de, de MUTB i de M2TV, perquè al cap de mitja hora o una hora puguin veure's tots els programes. D'altra banda, el llançament de la nova identitat corporativa coincideix amb l'obertura d'una nova etapa marcada per la incorporació d'informatius personalitzats per municipis durant el cap de setmana. Ara s'estan desenvolupant de manera experimental en algunes localitats i a partir de la tardor es preveu estendre'ls a la resta de la comarca. En aquest moment serà el torn de Tiana. Aquesta nova etapa també aposta per programes extraordinaris dels principals municipis amb motiu d'esdeveniments locals de relleu, com ara festes majors o fires. Tiana, primera hora. L'actor Nou Albert, que interpretava el Martí a la sèrie Venda Plat de TV3, visita aquest dijous la Casa de Colònies de la Cuneria per fer una classe magistral de teatre. I és que més d'una trentena d'infants entre 9 i 16 anys participen de les colònies teatrals que la Fundació Beraterràs ha organitzat a les instal·lacions de Tiana. Nou Albert ha donat més detalls de la classe magistral que impartirà. Pels grups més petits faig coses d'expressió corporal, per exemple, de fer activitats que, per exemple, els faig caminar per un espai i que s'imaginen pues, eh, que estan caminant per diferents superfícies, perquè vegin una mica en diferents espais com un personatge s'ha de moure, no? Vé diferents estats d'ànim, per exemple, de caminar per aquesta mateixa superfície. Un està cansat, un està alegre, un està borratxo. I llavors a mi m'agrada molt també treballar amb improvisacions. Això jo ho faig a partir d'allà quan tenen 14 o 15, perquè amb nens més petitons ja costa una mica més. La Fundació per a Beraterrés aposta per primera vegada per aquestes colònies Jo ho fa després de remodelar el teatre de la Casa de la Coneria. A través d'aquesta iniciativa es pretén que els infants i joves amb inquietuds artístiques aprenguin i adquireixin habilitats en art dramàtic a l'hora que gaudeixen d'un temps de lliure de qualitat. Amb la visita d'Albert podran preguntar també tot allò que sempre han volgut saber del que passa darrere de l'escenari. El jove actor ha celebrat que s'aposti per aquest tipus de colònies. Hi ha molta gent que aquesta possibilitat de, de la interpretació, o és igual si acaba sent interpretació, potser acaba sent dramatúrgia o direcció, o escenografia, o el que sigui que està lligat, no? però està bé ensenyar-los als nens com funciona aquest món, que vegin el que és, i per tant llavors que puguin decidir. Per altres vegades què passa? Que hi ha gent que diu, ah, jo vull sector, jo vull sector, i després quan veuen el que és i, I pensen que és molt fàcil i és molt dur sector, i llavors pues, realment canvia la seva perspectiva. O en canvi gent que de cop es pensa que no li interessa un borrall, i de cop es posa a fer unes colònies de teatre com aquestes i acaba veient que s'ho passa doncs, estupendament fent teatre. Per conèixer els espais on desenvolupen la seva feina els actors i actrius, els infants i joves també han visitat aquesta setmana el Teatre Nacional de Catalunya. L'estat finalitzarà aquest diumenge amb la representació d'una obra teatral. Serà l’acte de cluenda de les colònies en presència dels seus familiars i on demostraran les tècniques de l'art dramàtic que hauran treballat durant aquesta estada.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 L'associació de futbol Sala Laguneria prepara la temporada 2010-2011 amb l'objectiu de ser competitius a la primera divisió territorial. Una bona planificació és transcendental per afrontar el nou repte amb garanties. Marc Ostrell ens avança totes les novetats del conjunt IENEC. Un tram final com el d'aquesta temporada en què l'equip ja havia assolit els seus objectius difícilment es tornarà a repetir a la primera divisió territorial. Per això l'equip haurà de preparar-se per rendir al 100% durant els 8 mesos de competició. El bon resultat que va donar la pretemporada ara fa dos anys, ha fet que la direcció esportiva hagi confeccionat un pla específic per facilitar l'adaptació a una categoria molt competitiva. En dona més detalls el coordinador del futbol sal la conreria, Antoni Bravo. La part de pretemporada la podem fer més seriosa que mai. Tenim un, un llicenciat en INEF que ens farà un plàning de pretemporada de la part física de als dels equips, eh, bueno, la idea és començar la primera setmana de setembre i a més a més fer-ho venint aquí a la muntanya, ja que tenim la muntanya tan a prop doncs la intenció una mica és començar, sobretot les tres primeres setmanes segurament farem tres dies de física però sí que volem, sobretot intentar el que va passar el primer any la forma física de l'equip va ser increïble i això va fer que, que els partits es guanyessin perquè cap equip podria mantenir el ritme que, que mantenim nosaltres. La pretemporada és una fase molt important dins la planificació física d'un equip i cal donar-li un tractament singular. Durant el període que sol ser d'un mes, cal crear les bases que permetin a l'equip aguantar les càrregues de treball i mantenir un nivell competitiu fins a final de temporada. Aquest mes també serveix perquè les noves incorporacions s'adaptin a la dinàmica de l'equip. De moment, ja s'han confirmat quatre cares noves, com explica Antoni Bravo. Sembla ser que és un molt bon jugador que ha jugat també a categories molt altes i ara, doncs, com sempre passa amb temes d'edat de està apuntant voltant als 30 anys no està jugant amb ningú i, i bé, bueno, hem fet aquesta proposta i sembla sé que diu que sí i l'altre jugador sí, és un jugador per pel que hem vist, el torneig va venir a jugar és un jugador que, que molt ràpid i que probablement sigui un bon golejador, va fer tres gols al, al dia del torneig i bé, bueno, de són les dues incorporacions de fora de la plantilla que, que hem fet les altres dues són un el porter del filial i, i un jugador també del de segon La il·lusió dipositada en el primer equip contrasta amb el futur del Sr. B de la Conreria que hores d'ara és a prop de desaparèixer perquè no hi ha jugadors implicats en el projecte. L'entrevista No! Open my eyes and there's you looking at the silly face I go through I just woke up in the sunshine les nits de música al Jardí Lola Anglada conviden aquesta nit a fer un recorregut per les arrels musicals de Mel Semer a través d'un repertori que porta per nom Carip Acústic que oferirà una recerca, farà una recerca baixa dels racons perduts de les seves tradicions familiars i de les cançons que va conèixer quan era petit i que li han servit de fonaments i per parlar d'aquesta qüestió, doncs qui millor que el propi Mel Semer que hem volgut convidar aquí l’estudi, bon dia Mel Bon dia, bon dia doncs Nosaltres apuntàvem algunes línies bàsiques d'aquest repertori de fet em sembla que ens podem fer encara una idea més general, doncs a partir d'aquesta cançó que estem escoltant de fons però donem-ne més detalls, que és el que podran veure els assistents a partir d'aquest repertori de carib acústic que has presentat per aquesta nit Bueno, és eh, més o menys un repertori de cançons del carib fetes amb guitarra i veu, la manera més bàsica i són moltes d'aquestes cançons, són cançons tradicionals haitianes perquè eh, bueno, els meus pares són d'haití algunes cançons meves també com a partir d'aquestes influències, eh, alguna cançó de Cuba també, i algunes cançons amb influència de cancion, de, de música de jamaica. No? De fet, és un repertori, em eh, comentaves ara mateix fora de micro, relativament jove, és un repertori que ja s'ha estrenat doncs, en altres concerts i que té també doncs, un objectiu solidari, no? Sí, bueno, eh, el, el repertori ha nascut per per fer concerts per recordar fons per Haití i bueno, bàsicament això ha sigut també com l'incentivament per, per, per retrobar-me amb aquesta música de la meva... De la meva bueno, quan era petit, no? Quan era petit. Suposo que un esclat de sensacions, no?, en aquest sentit, quan un es retroba doncs, amb els seus orígens. I sí, la veritat és que em dona molta il·lusió perquè és una música que estava com amagada darrere dels, record, dels records no? i no, no havia tornat a, a tocar-la mai y ahora sí en fama de ilusión y, y a la gente la graba mucho también una música, doncs, que de fet, i tal com llegim el programa, està relacionada doncs, amb aquelles cançons que cantaven a casa teva i també amb l'església. De fet, passa en molts països no?, que sembla que la vida religiosa també està eh, relacionada amb un estil musical o amb la música, no? Sí, sí, sí. Eh, L'entorn bueno, on, on, on vaig començar a desenvolupar la meva, bueno, la meva influència musical era un entorn molt religiós, on donde se encontraba en la iglesia y estaba a la influencia de la música del sur de los Estados Unidos que llevaban los misioneros a Cuba y también estaba relacionada con las tradiciones haitianas porque era como una, com una comunidad haitiana que a, a Cuba, no? a la provincia de Camagüey y se doncs, encontraban es todas estas tradiciones musicales tan de gospel como com de tradiciones del caribe no? Uh -huh. i per tant en aquest sentit suposo que aquesta nit doncs podrem veure una miqueta doncs totes aquestes influències musicals que han, ca han acabat caracteritzant la teva música d'avui dia no? sí, clar, sí, sí uh -huh. i de fet doncs parlem una miqueta també d'aquesta cançó que estem sentint de fons perquè també podrem sentir doncs uh, aquesta peça concretament és de Black Gandhi que és un uh -huh. grup doncs on estàs tocant a l'actualitat parlem-ne també Sí, bueno, eh, aquestes cançons que, que fem amb Black Gandhi és, és com l'amplificació d'aquesta la, música, no? De, que que, bueno, que part, eh, comença amb, amb tradicions molt més bàsiques, però, bueno, amb el grup eh, toma una, una, altra, una altra dimensió, no? Uh -huh. Podríem parlar també de certa espiritualitat en aquesta música, per això que ens, mateix que ens comentaves? Sí, eh... Bàsicament la música és, és una expressió de la vida mateixa no? I doncs, Totes aquestes cançons són experiències convertides en, en música no? I, I clar que darrere tot això està com, la, bueno, com ha començat tot que ha sigut a l'església no? Tot d'una manera molt profunda, molt espiritual no? buscant, buscant la felicitat de, de, de viure a través de coses molt essencials no? Uh -huh. de fet doncs parlem doncs d una influència d'aquesta música que vivies a l'Aslesia en aquest cas però de fet doncs tampoc podem passar per alt que també hi ha d'altres influències, gosaria dir doncs d'altres cantants com per exemple doncs James Brown, Jimi Hendrix una miqueta doncs també he volgut recollir aquesta essència no? Clar. Sí, bueno, és en realitat la influència de tota la música d'arrels eh, negres ¿no? partint de la música d'Àfrica i també de la música Eh, más soul, R&B y también el jazz, ¿no? Que, que ya da una miqueta después, ¿no? de, de, de, de, cuando, cuando era más adolescente, comenzaba a, a escuchar. <laughs> perquè parlem de com precisament t'inicies amb aquesta passió per la música, en quin moment sorgeix? Bueno, eh, la veritat és que de petit ja no, jo no, no, no recordo quan vaig, va ser la primera vegada que, que, que això va començar de la música perquè els meus germans tocaven a l'església quan jo no havia nascut i quan des de molt petit ja començàvem a estar relacionats amb, amb el tema de la música en l'església i tampoc me recordo quan va ser la primera vegada que vaig agafar una guitarra a les meves mans i, o sigui que és com que he nascut enmig de tot un, un univers musical no? doncs, sí, això, bueno, l'amor per la música ha, ha sigut més una, una evolució que, que un moment de partida no? mm -hmm, pràcticament a, acaba formant part de la teva vida, no? sí, podríem sí, sí, dir sí, sí, sí, la meva àvia eh, tocava l'òrgan a l'església i y la meva mara era la directora del, del coro de la silencia y el meus germans, su cavon, don sempre ha tingut la la ¿no? al recorda de, de, de música a a, tot arreu no? d'on jo estava no? uh -huh, Tota una família dedicada a la música doncs, i a més a més parlem de Black Candy ara però també et podem veure en altres registres perquè de fet doncs, també et tenim Esclat Gospel Singles, que, Singers, que és un, un grup uh -huh. de Manresa i encara també doncs, et podem veure en solitari i també doncs, fas col·laboracions en d'altres projectes de jazz no? Sí, sí, sí, bueno eh, eh, Barcelona i Catalunya és un, un lloc on passa muchas cosas musicalmente y es un es un, eh, es un privilegio no puede poder compartir a mal músicas music también ¿no? y, y cosas tan tan variadas como el, de momento el gospel y también cosas de jazz también cosas del, del latín no y bueno sí, es un estic, estic molt content per, per, per poder compartir, no?, amb diferents músics. Clar, perquè, doncs, la teva arribada aquí també s'ha nodrit de tots aquests estils musicals, has notat un canvi substancial en la teva música, arran de venir aquí, que venies doncs, especialment de Cuba, també nodries, doncs, estils musicals d'Aití, no sé si també has absorbit, doncs, una part considerable del que escou aquí en, en Sí, música. sí, clar que sí, eh, Barcelona, per exemple, és una ciutat molt cosmopolita, no?, doncs, a part de les tradicions catalanes, no?, de... De, de, de cantautors i, i, i de música amb poesia que també m'agrada molt no? eh, doncs també he conegut molts músics que venen d'arreu del món I, i clar, la meva música ha, ha crescut molt de fet aquest grup Black Gandhi que és com el meu projecte principal ha nascut aquí a Barcelona amb músics d'altres parts del món doncs sí, Barcelona ha sigut Barcelona i Catalunya en general ha sigut un una, una bona, bon punt de, de trobada Musical, no? I de fet, tota música transmet una mica un estat d'ànim i de fet, països com Cuba i Haiti doncs, també estan molt relacionats. De fet, són països que relacionem molt amb, amb una música doncs, concreta. No? Eh, quin és l'estat d'ànim que vol recollir la teva música i sobretot prenent com a referència aquestes arrels? I eh, en realitat és un... És, és un, és un és un entorn de joia i d'alegria, de, de, de relax, no? Aúnque moltes d'aquestes cançons parlen de coses no tan... Al, tan... tan happy, no? Tan alegres, però, en definitiva, és, és una... és una... com dir, una, una manera de, de trobar-se amb l'alegria de viure, no? Perquè, per exemple, a Haití, on les coses han sigut molt difícils eh, sempre, no? Des de, des de sempre, la música és molt, és molt alegre, no? És la manera de trobar un, una sortida a la situació difícil en la que viuen, no? Doncs tota aquesta música té una, una inclinació cap a la joia. I de fet és sorprenent, perquè moltes vegades doncs, veiem aquesta constant d'una música doncs, molt alegre en països doncs, que potser tenen uns contextos socials que no, són, no els hi són gaire favorables, no? Mm. En aquest sentit. Sí, em sembla que el que passa és que el, quan, quan es viu precàriament i amb dificultats, també es, viu, es, es, es veuen coses molt essencials, no? com, com la trobada eh, humana o, o, o el eh, disfrute no sé com es disfru. El gaudi o... sí, Gaudiu de, de les coses eh, bàsiques, no? com, com estar pren el, el sol, prendre el sol, no? com menjar coses bones, com trobar-se amb gent que ens agrada. No? A veces cuando estamos en, en, en lugares donde no, no existe precariedad, donde tenemos todo el que necesitamos, tampoco nos adonamos de cosas básicas que son las, las cosas verdaderamente veritable, buenas de la vida, ¿no? Uh -huh. i malauradament doncs hem de parlar d'aquesta qüestió en un, un context doncs amb un referent recent que és aquest terratrèmol que va sacsejar Haití doncs el mes de gener i de fet doncs et tenim present eh, et recordem vaja en aquesta jornada solidària que es va fer aquí a Tiana també per recaptar Fons per Haití moments uh -huh. difícils no suposo sí, sí sí sí però bueno de tot això s'aprèn i si sí. els que viuen doncs tiren cap endavant no? Poc a poc. I, de fet, doncs, a mi m'agradaria també, ja que estem aquí a radio Tiana, doncs, tirar una mica cap a casa nostra i fer una mica un repàs de la teva presència aquí, Tiana, perquè, de fet, doncs, et tenim com a professor de l'Escola Municipal de Música i Dansa, ah. que no són poques, no?, les classes que fas, déu Parlar ne una mica, també. sembla que la, la, la, el que està fent l'Escola de Música és, és molt bo, no?, portar música als nens i als adults de, de Tiana. I m'agradaria parlar de la labor del professor eh, Marc Vila, que ha sigut una miqueta el que ha obert la portada, cap a l'ensenyança més moderna de música popular, de música eh, no, no tan clàssica, no? I doncs eh, jo estic molt content perquè la gent està molt interessada i està aprenent molt i està trobant una manera pròpia d'expressar-se musicalment no? D'acord, doncs eh, que ells que ho vulguin doncs ja ho saben que aquesta nit poden veure a les nits de música al Jardí Lola Anglada a partir de les 10 però ja que has vingut preparadíssim, doncs quina millor manera que posar el punt i final d'aquesta entrevista doncs, fent una cançó en directe i doncs, que tots els oients doncs, en puguin gaudir i fem una avançada també del que podran veure aquesta nit al Jardí Lola Anglada. Moltes gràcies Mel per ser aquí. Merci, merci. I ara us deixem doncs, escoltant una cançó en directe de Melsamé. Melsamé. Bueno, aquesta és una cançó d'Aiti eh, i parla d'una història d'un home que tenia que fer eh, alguna cosa per Déu i li dava, dava, dava por, però al final es va animar i ho va fer i tothom va quedar content. <laughs> I se le Jonas un nom Me bonèè emeliju bonè li dir Joom n'a servite moè Vi ni poa li ni Pu poèche la levantar. Vini non, vin no pa di si agueta it's not for where it's not for when you're old by the world but it's not forIf what you want it's not for here it's not for when Vini non vinni non pa si Deman se papu Se papu con pe soli Vini no vini non pate se papu Se papu conte soli Se papu con pe soli Se papu conte soli Se papu Con i